välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara eran värd. Det är torsdagen den 11 oktober och vi spelar in avsnitt 46 Den med grönkål och fjärran östen Och Effortcast är såklart podcasten där vi i rollspelsgruppen Team Effort Pratar om just vårt rollspelande Men också om filmer, böcker, tv-serier och allt annat som intresserar oss Och med mig idag, bla bla bla, står det i mitt Google Doc Men med mig idag har jag Sandra Hallå Och Anna Hej Hej –Hur mår ni? –Vi mår bra. <laughs> –Jag låter Sandra svar åt mig. Ja, men det –Vi är mår bra, bra det är tack bra. <laughs> –Hur går det med katten där borta, Sandra? Eh, –Det mår går bra? bra, tror jag. Hon, hon sitter och stirrar på mig med uppspärrade ögon och öronen bakåt. –Och jamar lite eh, vad... grann, men jag tror att det är bra. <laughs> –Vad betyder öronen bakåt? Jag kan inte katter. Det betyder bara bra saker Håkan Gå alltid fram till katter med öronen bakåt Nu, nu, okay. nu hoppar hon upp på ett handtag i mitt rum Och eh, försöker klättra upp för en glasdörr huh. mm. Jag förstår att förutom det här med, med att eh, undersöka din katt Så har du ätit grönkål i veckan <här> Ja <här> Berätta mer Grönkål har blivit en ny del av mitt liv <här> Uh, och uh, jag vet inte, antingen så är det för att jag har läst Game of Thrones Och uh, de kanske äter mycket grönkål Och jag har tagit till mig av de här meddelandena Men jag tror mer att det är för att jag har varit inne på Någonting som heter The Kale Project uh, som... The Kale Project, The Kale Project. <laughs> Det låter som ett väldigt viktigt projekt jag hör även Penny i bakgrunden jamandes nu Jaja. nu försöker hon överrösta mig hon vill också berätta om grönkål men mm. eh, nej men det är någon tjej som har startat en blogg för att hon flyttade till Paris i Frankrike, jag vet inte vartifrån hon flyttade men i Paris så är det tydligen jättesvårt att få tag på just grönkål så då startade okay. hon en blogg för att få folk att förstå hur bra det är med grönkål och att det måste komma till Paris. Ha så Paris först med mode, sist med grönsaker. Vad jag förstår så äter Paris bara såna där små macarons, såna där fula kakor. Så att jag förstår att de inte har grönt Jag tror det. Det är, det är inte färgglatt jag, jag tror de bara åt baguette. Jag tror det är baguette uh, och Nej det var förr, det var förr i tiden. Nu är det såna där kakor. Måste jag, tror de bara, jag tror de bara åt absint. Nej, det är vad de dricker till. Ah, okay. mm. Och vin. Eh, och så en sick mm. på det. Precis. Det är fransmän. Ah. Men, men alltså, så poängen är i alla fall att du gillar grönkål. Jag tycker om grönkål och jag råder alla att prova det. Skulle du kunna äta det tio år i rad? Inte bara grönkål. <laughs> <laughs> Inte bara. Men jag skulle nog eh. kunna äta det i alla fall en gång om dagen i någon annan måltid typ i någon soppa eller göra hummus på det till exempel ja. Mm. Ja, det, det, är ju, det är ju lite likt hur, hur en, en herre har spelat Civilization 2 i tio år <laughs> um, för ett par månader sedan så som, så som jag förstår det och när jag kollar på Reddit-tråden så verkar det vara tre mån fyra månader sedan så postade en, en person med screennamet Lyserius en tråd på Reddit Är det någon av er som kan förklara vad Reddit är? Så som jag fattar det så är det något slags omni-forum <laughs> Ja, jag är lite osäker på vad det är Jag blir alltid lite rädd när jag går in här Men ja, det är något sorts jättestort forum Där folk hänger Jag vet inte riktigt Men ja, så skriver man i grejer Så kan man rösta på, på olika trådar Så blir de olika populära och sådär så. Sen kan man posta ja. saker på Reddit ibland Står det ja, Post där. on Reddit Ja Mm. Ja just det, just det Och det gör man Och, inte för man vet inte vad det är nej. nej precis Och i alla fall den här tråden då Heter, heter I've been playing the same game of civilization 2 For almost 10 years This is the result Och jag, jag snubblar på den här genom en krakt artikel Precis som allting som jag snubblar på någonsin mm. i mitt liv och eh, Civilization 2 eh, eh, Är ett spel i Civilization-serien Som jag tror är skapat av Sid Meier Men, men jag sitter han inte på det Och eh, det handlar mer eller mindre om Att man ska, med, med hjälp av diplo diplomati Och kanske framförallt eh, Militärmakt Ska man ta över världen Och eh, den här herren Eller alltså damen, den här hennen Den här personen har alltså spelat samma, samma parti Civilization 2 i, i tio år Och det var It was interesting to some extent. I've been playing the same game of Civ 2 for 10 years. Though long outdated, I grew fascinated with this particular game because by the time Civ 3 was released, I was already well into the distant future. I then thought that it might be interesting to see just how far into the future I could get and see what the ramifications would be. Naturally, I will I play other games and have a life, but I often return to this game when I'm not doing anything and carry on. The results are as follows. Så det här är väldigt likt hur, hur Sandra ser på grönkål, kan man konstatera. Ja. Mm. Mm. Det... det är lite likt hur folk som, jag vet inte, har haft så att säga, samma The Sims ett eller två spel sedan det kom ut. Mm. Exakt. Mm. Och Hela poängen med, med, med de här tio åren då och är att det året är 3991 och världen är ett, ett helvete av, av, på grund av kärnvapenkrig och att polarisarna har smält 20 gånger på något sätt. Mm. Och det finns tre nationer som styr det, Det är typ Kelterna, Amerikanerna och vikingarna. Och de är inne i ett 1700 år långt krig. Så det, som, det som fascinerar mig är ju att jag vet inte hur långt. När civilisation det kommer ut Civilization 2 har alltså ut för ja, men i alla fall mer än tio år sedan. Så att, jag antar teknologin så att säga, har de programmerat in så att liksom, ja, krig och allt sånt ska liksom kunna komma upp till den standarden vi var på då. Och sen jag måste tror det att den liksom... går, jag tror den går lite längre fram också. Okej, okay, så det kanske finns lite coolare grejer. På något sätt. Äh, jag vet inte. jag tror att det är, i något av de här spelen finns åtminstone typ satelliter som kan göra coola saker. Kanske mm. inte liksom rymdgubbar och så men, men liksom ändå lite futuristiskt typ att spioner kan smyga in i en stad med en atombomb i fickan Ja, det, ja för jag, jag tänker det blir ju lite så här jag vet inte att säga, ja, men vi har lite äldre grejer om så här, tusen år efter där vi är nu och sen, ja, Exakt. Vad sa Anna? Jag tror transkriberar någonstans att alltså, alla har ju kommit till precis samma Ja, nivå Teknologi Ja, mm. exakt Så det, det innebär att alla har slutat Fokusera på utveckling av sin nation Utan det är bara liksom det här kriget då som, de vill, mm. som de vill delta i Jag, jag vet inte, jag, jag, jag gillar det här och, och det mest fascinerande är kanske Förutom då att det är väldigt intressant Omgång av själva spelet Så det, det, det fick ju en jäkla liksom äh, äh, Folk blev väldigt intresserade Av den här tråden Så det, det, hur många människor som helst har nu i ett eget subforum på Reddit Så subforum i det här omniforumet har de, liksom, de har helt enkelt velat Fixa det här De, de har en tråd som jag tror heter The Eternal War mm. Som då handlar om Man kan ladda hem den här savefilen. filen Folk har skrivit fanfics om, de, om den här världen <laughs> Så ja, jag vet inte Det är väldigt, väldigt intressant Och som, som kontrast så nämndes i våra diskussioner, den här Minecraft-tråden vi hittade som verkar ha varit fake, ja. som, handlade, som handlade om att det var en sluten Minecraft-värld där, där alla resurser försvann och det säger mycket om oss som människor. Jag vet inte, det här är i alla fall väldigt 1984, har jag förstått. Mm. Mm -hmm. <laughs> Tre okay. världskrafter, ett krig för alltid. <laughs> jag tycker om det. Det, det, det är fascinerande. Jag tycker om även att han har varit investerad så länge och liksom sett bara hur det hur det ser ut och att folk verkligen kommer med de här förslagen och alltså, säger ja men du borde byta till den här politiska inriktningen och göra det här och det här för då kommer det och det hända så ja, det, det är intressant att se folks politiska och, så här, strategier ja, exakt och typ hur folk rättfärdigar en i i här tråden. liksom och alla alla är överens om att det är för det gud det är liksom ja, halvt, att det är diplomati eller, liksom, eller jag hade liksom demokrati, demokrati men, men, men det funkade inte <laughs> okej. Ja, han var tvungen, att, han var tvungen liksom för att för att bevara sitt rike han var tvungen att äh, avskaffa demokratin. <laughs> Men så brukar det vara jag spelar Victoria också Det funkar aldrig att byta till det utan det är alltid bäst Att vara sist kvar med Liksom ett envälde Jag är på riktigt för att en upplyst Despot styrar oss alla I dagens avsnitt Av The Effortcast kommer Sandra bryta sin tystnadsplikt Och avslöja vad hennes Flinch Egentligen pratar om och Anna Kommer att upplysa av oss om Nobelpriset i litteratur Tror jag, samt Ta oss med till Pandarien Igen och jag avslutar som alltid med eh, citatleken Men innan Innan vi börjar med, med ordinarie program Så ska vi elementärt nog Prata om tv-serien Elementary Det är mm. var väldigt, väldigt fint ja. Tack mm. Jag lämnar över till dig Håkan Du har sett den här serien Tack Håkan och, och Elementary är ju uh, den, den senaste Sherlock Holmes-serien <laughs> mm. Alla är väl bekanta med Sherlock Holmes Alla har väl varit det de, de senaste hundra åren Men typ de senaste, åtminstone typ fem, fem åren så verkar det som om det har kommit Väldigt mycket Sherlock Holmes mm. Och um, man, måste ju, man måste ju nästan uh, Prata om den här scenen I, i något slags jämförelse med Sherlock från England då Den, den andra Sherlock-serien Som går just nu Eller som inte går precis just nu Men den går i alla fall yep. Så ni gör er beredda på Att bli förvirrad av att, När jag pratar om personen Sherlock Eller tv-serien Sherlock eller, eller den andra personen Sherlock Kan vi, kan vi inte kalla dem för Cumberbatch-Sherlock Amerikanska Sherlock Och eh, Conan-Sherlock Eh, vi får se hur mycket jag orkar eh, okay. frida min tunga, <laughs> min tunga. Eh, För det första så får jag inte någon direkt känsla av att det är en amerikansk version av den engelska scen Sherlock då. Nej. Utan det här är typ att de har tagit karaktären Sherlock Holmes eh, Och liksom släppt ner honom i New York med, med en liten annan backstory än innan Medan eh, i i, amerikan eller i brittiska Sherlock, så, i engelska Sherlock så, så är det liksom samma stories ungefär som, som i böckerna som Arthur Conan Doyle skrev, fast i nutid helt enkelt. Så det är, det är, det är lite annorlunda. <laughs> och, och storyn är ungefär så här efter, efter två avsnitt: Att Sherlock Holmes är precis utskriven från rehab. utskriven säger man så. Det är man säkert. Hans far har skickat honom till New York, eller han har varit tvungen att lämna New York på grund av en skandal och han kanske hade rehab i New York. Jag är lite osäker på exakt hur det ser ut, men han är i alla fall. Han har tvungen att fly, fly London han har varit på rehab, rehab och nu är han i New York. Um, om man inte sköter sig så blir han utsparkad från sin pappas stora lägenhet i New York och hans pappa har massa lägenheter i New York uppenbarligen. Och som då som hjälp att hålla koll på honom under sin eh, efter rehab tid så får han hjälp av Joan Watson. Som, blir hans, som är hans kompanion som, som då inte är en prostituerad som jag förstår, Utan en sponsor En annan sorts kompanion <laughs> Exakt, men hon kallas hela tiden för kompanion jag tycker det är jätteobehagligt Jag vet inte varför och, och det där är ju också en sån här sak Hon, Jon Watson, det var ju det som alla Lite grann rageade emot om man var inne på de sådana ställen Innan serien började okay. jag, kan, jag, jag kan säga att det, det påverkar inte storyn jättemycket Att hon är en pej istället Nej Nej, det borde inte göra det. Nej. Nej. Och eh, med, med hela den här bakgrunden så verkar det som att hijinks en su och det är ungefär det som har hänt. Eh, det är typ en ny version av liksom Sherlock Holmes från, från böckerna. Så det är inte det är jättemycket, så typ, som jag förstår verkar inte vara jättemycket kanon. Liksom, att det gäller att berättar om inte samma historier utan det, är mer, det hade likadan kunnat vara någon, någon annan serie. Men nu är det Sherlock, Sherlock som har huvudrollen. Sen så finns det lite saker som typ att Gregson um, som, som Det fanns en Gregson i, i böckerna <laughs> Det finns en Greg Lestrade i, i eh, brittiska tv-serien Sherlock Och det finns, och det finns en G-Lestrade i <laughs> böckerna Jag tycker det är intressant att de valde just Greg Lestrade i brittiska Och så heter han Gregson i eh, amerikanska Det är intressant mm. <laughs> Dr. John Watson är med Sherlock har precis varit på rehab Det är liksom en liten callback till drogberoende <laughs> har, ni, har ni sett någonting från det här? Eller, eller är det, är det... Jag har inte ens hört talas om den Okej okay. jag, jag har hört talas om den på typ Tumblr lite fort mm. för att Eftersom det är så populärt med Sherlock där Så är det ju klart att folk nämner Elementary men jag har inte liksom varit så intresserad. Verkar, det kan jag säga att det är... verkar folk vara intresserade av det? Alltså Sherlock den brittiska har ju ja, fått ett himla exploderat. Jag tror att en grej som gör att den eh, kommer att få liksom, var mindre intressant just för den typen av fandom är väl det faktum att det är en kvinnlig Watson och därmed så får vi inte själva bro bromance aspekter mellan mm -hmm. Watson och Holmes vilket är en ganska ja, stor del av den fandomen <här> oh, det, det eh, Jag kan väl nämna för jag får nämna för Sandra då och för dem som inte vet att det är en man som heter Johnny Lee Miller som spelar Sherlock Holmes jag vet inte om han har varit med innan och det är Lucy Liu som spelar Jones jo, Watson yeah. Det var ju ändå stort, känns det som. Eller det känns som att hon är en väldigt stor skådespelare för en, en serie. Eller mm. hon, jag vet inte. Jo, det kan det hon som att hon brukar göra filmer med er. nu Nu kommer jag bara att tänka ja. på att hon var med i Charlies änglar och typ swishade sitt hår. Men, men, men jo. Hon var väl med i McBeal också, va? Ja, i och för sig. Eh, vad var det han hette, sa du? Eh, Jonny Lee Miller. Okay. Han är engelsman kan jag också säga liksom Så, så det, är, det är inte en amerikansk kväll Då hade det verkligen bara varit De har tagit typ en C-Sai-serie och döpt om alla karaktärer så, så, så verkar det inte vara, även om det är lite så Jag har några saker som jag måste nämna ja. mm. Typ namnet gillar jag för första inte Elementary Nej. Och, och det har att göra med, med att jag, jag misstänker att de har tagit den För att, för att folk ska tänka på Den här, den här Elementary, my dear Watson Mm. Som Charles Holmes aldrig sa i originalet men, men som ändå är en sån här term som, som Har blivit för, förknippad med honom Och det, jag vet inte om man, om man ens kan vara så nyttbycke för att han är ju Sherlock Holmes har ju skrivits av hundra olika människor I hundra olika, hundra olika år Sammanhang i alla fall <här> <här> Exakt eh, Men jag vet inte varför jag inte gillar den Det, <här> det känns som de vill ta med er. Det känns som de inte har gjort Sin egen research då Själva upplägget Ehm jag vet inte, det är ju svårt att inte jämföra med Sherlock som sagt Men, eh, alltså engelska eh, Men jag bryr mig inte så mycket om eh, Sherlock och Joan eh, Sherlock och John i, <laughs> i, i, i engelska jag har varit renat väldigt fäst för och de, de har väldigt definierade karaktärer känns det som mm. eh, Och det kan väl ha att göra med det här med att britterna vet att de kommer göra en, en halv, eh, en halv, Ett halvt avsnitt per år Och då måste de skämma in så mycket karaktär som möjligt men, alltså, de här ska växa fram organiskt kanske, jag vet inte, över, över tio ja, år. Men de är precis, inte så Jag De hoppas väl att ha cirka 17 säsonger av det också. Det är väl typiskt, amerikanskt mm. liksom. Jag tycker att de är rätt med. Jag har ingenting emot dem. De är, de är rätt kvicka, De verkar ha någon slags dynamik som håller på att växa fram. Men jag bryr mig inte så mycket om dem än så länge. Och, och, och, på, tal om, och på tal om dynamiken och på tal om. Eh, eh, att det är en kvinna som har liksom den andra rollen nu Så, så tycker jag, det, är, det är intressant att jag tycker att det är mer sexuell spänning Mellan Cumberbatch och Freeman Än vad det är mellan Lee Miller och Lucy <laughs> mm. Men det ska väl inte vara någons sp alltså spänning mellan dem egentligen? Eller jag ser Sherlock som ganska sexuell Nej, jag tror inte det Men jag, jag tror också att det beror på liksom vem som har skrivit den Och som sa mm. ja, Jag vet inte kanske vad man... Mm. Jag vet inte vad man vill se men ja jo. Mm. Och, och bara då liksom för att nämna typ Det sista, man måste ju prata om Körlockarna Körlock mm. Sherlock här är, är väldigt annorlunda Från Körlock i Körlock okay. jag, jag sa den där sista kursivt Så det mm. var liksom Körlock i till exempel så Vid ett tillfälle så, så, så deducerar han En massa om John Watson Och eh, senare i avsnittet får man veta Att han med, med vilje liksom, eh, Deducerade fel för att typ, Bespara hennes känslor Vilket är en sån här sak som Som sherlock, som, som sherlock Inte skulle tänka på nej, att, nej. att man kanske inte, inte ska vara ett svin Han är också mycket coolare Än Sherlock i Sherlock <laughs> Om man tänker att eh, om man tänker coolare inom citationstecken, Och om man tänker att coolare betyder att han har på sig en väst Han är relativt vältränad Jämfört med Cumberbatch anorektiska kropp eh, Han har tatueringar Han har så här perma ni vet Som alla coola människor har mm. i tv-serier eh, Så det, det är lite skillnad där på själva kör Sen så är de ju väldigt lika i att de är Kvicktänkta och de deducerar eh, Beroende på att serien känns dummare Än så, så det han deducerar Är mycket enklare Att, att själv göra hemma Men, men mm. det, det är ändå samma, samma Typ liksom av karaktär mm. Det här med att han är coolare Och liksom samtidigt är den här jättesmarta Sherlock det, det tycker jag Bara det på något sätt förstör Eller tar ifrån det för att, kan ju inte, jag, vet inte, jag tycker det är roligare Om det är någon som är lite jag vet inte, Speciell Och som ändå de har äh. det här daget Alltså, alltså, det ska ju nämnas att han, är, han, är, han har fortfarande väldigt starka drag Av att han är själv och en väldigt egen person liksom. han, han har inte jättemånga vänner eh, Han har inga vänner i den här versionen okay. eh, John Joan kanske blir den Och kanske kommissarie Gregsson från NYPD Vet i alla så Istället Jon hittar hans hans fiol och och bara, du, du borde spela det, det är bra för din rehab och, och in, i bakgrunden medan hon går och pratar med sin typ med, med sitt ex så, så ser man att han går liksom, tänder eld på den i en papperskorg han, han är fortfarande, lite, här, han är fortfarande lite, lite egen så att säga okay. så han är fortfarande excentrisk och han jag, jag vet inte han, han skriver en bok i sitt huvud det, det var mest bara töntigt det <laughs> låter ju väldigt onödigt att göra. om att om att han dom bin eh, Elementary än så länge, jag vet inte Man kan se de båda avsnitten som har kommit och man, man, man, inte, man har inte förlått någonting av för det Jag tycker inte om den jättemycket, den kanske blir asgrym sen Vem vet Jag ska sluta tjata om den nu i alla fall <laughs> Jag ser här på IMDB att han har varit med i Dexter Den oh, här Johnny Johnny Ser, ser, ser du något namn på vad han spelade i Dexter? Jordan Chase Han var med i många avsnitt, åtta oh, stycken nej! Är, är han riktig britt då? För jag vet vem gjorde den chaser. Jo, då, han är född i Kingston upon Thames i Surrey i England. Mm. Okej. Okay. Uh, han spelade en ganska obehaglig kille i Dexter. I see. Mm. Även Eli är... Stone och Smith och oh. Emma. Åh, oh, gud han, han, han är Eli Stone, just det. Mm. Han, han ha. spelade Sickboy i Trainspotting också. Ja, ja, ja, det gjorde han, det gjorde han. Trainspotting eh, Vänta, Trainspotting, vem, vem spelar rollen i den? Ewan McGregor Ja tack, då, då är jag med på vilken Det är den med de svåra dialekterna Exakt Han har även spelat i Doctor Who Ja, som Kinder Child Child Uncredited I Kinder Part 1 Jag läste det Kinder of Child <laughs> He's a kind of child. <laughs> I avsnittet Kajsa um, part 1 <laughs> Okej, okay. jag tycker att jag går och Pluggar på lite grann om Johnny Lee Miller Och sen ses vi här efter en paus Och där var vi tillbaka ifrån att jag har eh, blivit tillrättavisad av, av mina, mina panelkamrater eh, eh, som faktiskt påpekade att vi skulle prata om Nobelpriset i litteratur eh, och vi ska prata om att det är översatt frågetecken annat ta över, hjälp mig <laughs> Ja men vi tänkte att vi skulle vara lite Ja, vi, vi, vi, vi tar ju upp kultur här så vi ska väl prata lite om vad som, som händer i kulturvärlden och eh, nu har de ju delat ut det årets Nobelpris som gick till eh, Mo Yan, eh, en kines som har skrivit rätt mycket böcker sedan 1986, skrev han sin första roman eller ja, nej förlåt mig, Svenska Akademin har verk på kinesiska i urval här men eh, han har i alla fall hållit på i ungefär 20 år. Och eh, det jag tänkte prata lite om rör väl mest kanske ja, översättningen av sådana här verk och även lite vad så här Nobelpriset spelar för roll när det gäller ja, ut, utländska författare om man säger så. Kult. Mm. Mm -hmm. ehm, och det finns tre verk på svenska av eh, Mojan, de är eh, alla översatta av Anna Gustafsson Chen, som har en, en Twitter, hon kan vara en rätt cool människa hon eh, jobbar på The Swedish Library of Talking Books and in Bray mm -hmm. mm -hmm. stopp, du behöver förklara <laughs> svenska, nu ska vi säga. hon har skrivit här på engelska men det är någon sorts bibliotek för eh, talböcker och eh, blindskrift Okay. Oh, ah, okay, och hon yeah. publicerar barnböcker eh, Och översätter då från eh, Kinesiska till svenska Kanske tvärtom mm -hmm. också Men det är ovanligt att man gör det men, eh, Hon har då Gett ut tre översättningar Av vår Nobelpristagare 97, 2001 och nu senast 2012 Och det ska nämnas att de här böckerna Översattes rätt sent efter när de Gavs ut vilket är rätt Det är rätt vanligt när det handlar om Språk som ligger i periferin För vad vi brukar översätta mm. um, Det, det finns betyder ett... typ att det ligger i utkanten Precis, men det vet folk. mig. <laughs> jag ville bara visa att jag visste också okay. Du är duktig Håkan <laughs> Point jag, tycker alltid, jag tycker alltid ni är lite mycket smartare Än vad jag gör i de här grejerna <laughs> Men vi vet att du kan Håkan <laughs> Ja, okej <Okay, Yeah>. bra <laughs> um, så här är det med när det gäller översättning till svenska så jag har lite statistik över hur det har sett ut mellan 2001 till 2010 oh. um, och då kan man se att det är väldigt mycket engelska, otroligt mycket engelska som översatts um, och sen det följs av norska, danska tyska, franska och japanska som har kommit in i slutet av ja, vad blir det, 10-talet här på 2000-talet, uh, framförallt genom manga såklart. The odds. Vad sa du? The odds. The odds. The notice. Um, mm. Sen så följs det av finska, nederländska, italienska och spanska. Så kinesiska ligger inte ens på topp 10 av de språk vi brukar översätta. Mm. Men det har väl börjat komma in lite mer nu tror jag. Man börjar bli lite mer intresserad. Och eh, det är en ganska så här, svår process när det gäller hur eh, länder. Väljer vad de ska översätta. Det finns ju olika så att säga världar när det gäller litteratur och då kan man säga att det finns centra och ja, periferier liksom yttre, yttre kanter. Centra betyder mitten. Mm, precis. Och kinesiska kan man väl säga är lite perifert för, för oss. Så antagligen för att ett, sånt, ett verk ifrån kinesiska ska kunna komma till Sverige så behöver det antagligen ha blivit översatt på andra språk innan och eh, nu ska jag använda så här jobbigt ord igen det måste ha blivit konsek konsekrerat i liksom, de litterära värdena, kanske i den liksom, angloamerikanska världen eller den, den, den franska litterära världen och eh, då kan svenska förläggare köpa upp det och producera här och likadant gäller om svenska titlar ska publiceras i andra perifera världar därför att, eller andra perifera rum. Därför att det finns. Ja, man måste liksom gå igenom de lite större, större språken. Och det här med, alltså Nobelpriset då, gör väldigt, väldigt mycket för vad som kan komma att konsekreras, vad som kan komma så att upphöjas till ett eh, viktigt litterärt verk inom eh, den litterära världen. Men eh, gäller det då eh, om man tänker just i det här fallet, kommer det ju att få mm. göra att hans böcker får ett uppsving eller finns det en chans att det får en effekt även på andra kinesiska författare? Mm. Det det. Och om det får det, vilken kinesiska? <laughs> Alltså det finns ju typ hundratusen dialekter. Men antagligen så kommer det bara ge ett uppsving för handböcker. Ja. Man kan se om man tittar på Latinamerika att där har det väl varit ett litet uppsving. Men det beror mycket på att det har väl varit flera Nobelpristagare därifrån. Det har varit flera kända författare därifrån. Så man har öppnat upp ögonen och marknaden har väl kanske ja, varit lite mer intresserad av det. Um, om man tittar på det liksom, lite politiskt så skulle man kunna tänka sig att, att han som författare nu skulle kunna säga att ja men det här visar att den kinesiska marknaden, um, liksom att den kinesiska litteraturen har erkänts men det enda som har hänt är att han har erkänts och andra kinesiska författare måste fortfarande fortsätta att kämpa för att få komma in i mitten. Så att säga. Mm. Men alltså, det är kul med Nobelpriset att det ändå är det ses som en objektiv det är verkligen objektivt alla inom litteraturvärlden är överens om att ja det här är vad som det här är vad som gäller det de säger är sant. Och det visar sig på att det är alltid väldigt mycket prat om vem som ska få det och sen mm. är det väldigt mycket kritik efteråt och så men det är ändå även om det finns kritik så är det ingen som säger ja men det spelar ingen roll utan det är ändå så att det är det som gäller. Mm. Och för en översättare nu som Anna Gustafsson känner så Ja, hon har sitt på det torra nu. Hon har översatt en Nobelpristagare. Det finns jättemycket böcker och andra medier- som hon kan översätta av honom och sådär. Så det här är... Ja, hon har fått den största äran en översättare kan få. Jag tänker mig att det är liksom ganska gött för förlagen också. Så här, mindre förlag som specialiserar mm. sig på vissa författare- som inte liksom de större förlagen tar in eller översätter. Mm. Och sen så... Ja, plötsligt så är en av de här författarna så här mycket liksom uppmärksammad och erkänd. Absolut. Har ni, har ni hört talas om Gao Jingyan, Jingyang? Nej. Gao Jingyang, nej. Den eh, första kinesen som vann Nobelpriset okay. eh, i, i litteratur. <laughs> um, mm -hmm. 2000, okay. <laughs> har hans böcker, alltså jag, jag tänker så här, hur mycket uppfing, uppsving fick hans, fick hans böcker om inte har hört alla som honom? <laughs> ja, det är ju en bra fråga. <laughs> Men jag menar, jag tror inte att de får det, så alltså det finns ju hur mycket Nobelpristagare som helst som man inte har någon koll på. Men samtidigt så är det liksom, jag går ibland in och kollar på liksom listan, eller alltså... Om jag inte har någonting som jag har på min läslista just nu, då vet jag ju att där har jag en lista över sånt som förmodligen är, det kan inte vara jättedåligt liksom. Så då kan man ändå plocka mm. någonting. Och samtidigt, alltså om man går in på biblioteket och så där- precis efter mm. att någon har utsätts så de får ju ett utrymme som de inte kanske fått tidigare. Ja och även då ett erkännande inom den litterära världen att du har fått ett Nobelpris och då, då blir man ju del av så att säga litteraturhistorien, del av ett ah. kanon. Sen så, så behöver det inte vara liksom eh, att, att de blir kända för gemene man eller gemene effortkaster. <här> Men jag tänkte på det eller jag, jag satt och hoppades idag att det inte skulle bli Haruki Murakami som fick priset mm. även fast jag liksom, jag har aldrig läst någonting av honom och jag tror att jag skulle tycka väldigt mycket om hans böcker men det är ju en sån författare som har fått extremt mycket uppmärksamhet det senaste året och det känns som det känns mycket som jag, mina fördomar för, om Nobelpriset kommer fram där är att jag tänker nej han är för populär ja. för att få det. Ja. <laughs> så. Och så, så jag tänker liksom också att eller jag, jag tycker lite grann att det är ganska fint när det är någon som får det som man själv inte hör talas om för då blir man lite så där jaha okej okay. vad har den här skrivit för någonting och så blir man lite nyfiken och så kanske man öppnar ögonen för någon för en själv helt ny författare. Mm. Då är det ju tråkigt om det är någon som... Ja, ah, men den här känner alla personer till. Inte för att jag tycker att, att jag hatar tranströmmar. <laughs> Och att han inte borde ha den i för förra <laughs> När det gällde han Mojan så pratade vi lite innan här. Eh, Svenska Akademin har ju skrivit att eh, han, Mojan, som med hallucinatorisk realism förenar saga, historia och samtid. Så pratade vi om, eh, vad var det, magisk realism. Och det är väl ett lite fancy sätt att säga fantasy. Men man kan inte kalla det fantasy därför att det är, eh, är furt. <laughs> ja. Jag... Eh... Det där är något som jag alltid tycker är intressant och det, det tycker jag att ni kan, ni kan säkert prata om det hur mycket som helst när ni har gått en hel kurs i fantasy, tänker jag. <laughs> det är möjligt. Just nu <laughs> håller vi på att kämpa med att ta reda på vad en heterotopi är, så att vi... <laughs> Vi, vi behöver lite mer tid. Jag tror, inte att, de, eller jag tror att, de, att vår föreläsare nämnde Magisk Realism första föreläsningen- men sa att det kommer vi inte att gå in på under den här kursen. Mm -hmm. Nej, det, det är inget för oss. Vi står över det. Vi pratar steampunk på våra föreläsningar. Yes. Det är nice. Men då har vi, då har vi fått in lite, eh, lite mer Fjärnösten i, i vårt avsnitt- ja. som, som i Twitterna slöjar. Och... Eh, Haikus är också ganska fjärnöstriga Och eh, Sandra har ju skapat En varelse som ibland bygger Haikus ja, han är... Så jag tycker vi kan ta Jag tycker vi kan ta Och, och typ ta eh, Din, din topp fem lista Som handlar om din kompis Flinch Ja det kan vi göra Flinch <laughs> uh, uh, uh, Jag tänkte Helt enkelt ja, Lista Flinch citat Som Ja, jag, jag känner är värda att lista helt enkelt. <laughs> Bra saker eller intressanta eller konstiga eller ja, listvärdiga saker han har sagt. Påminn oss lite, li, lite fort om vem Flinch är. Ja, okej. Okay. Jag tänkte att, du, att han var kändis nu. Eh, han är lite det, men inte för alla. Nej, det är sant. Flinch är en eh, chatbot som jag byggde när jag gick i gymnasiet eh, och och han finns på en sida som heter Personality Forge, där man kan skapa ett konto och börja bygga sin egen bot. Flinch har alltså varit lite grann i periferin, men vi försöker få in i centrat vad gäller chattbottar. Ja, precis. Mm. Så, så och du har alltså gjort en av fem lista med, med saker, Flinch har sagt. Ja, Precis. Coolt. Eh, och jag, jag som botmaster eh, får tillgång till alla transcripts eh, Både när Flinch har chattat med andra bottar Och när han har chattat med personer som kommer dit för att prata med honom och, och det här är ju bra att påpeka då för er som kanske följde länken förra veckan eller gör ja, det är den här veckan. Ja, precis som ser, alltså allt ni skriver. Till honom. <laughs> ja. Ehm, ja, och jag tänkte, först så tänkte jag börja med ett litet Minecraftigt inslag. Eller nej, där, där försåg jag mig, det där var en liten spoiler. Ehm, först tänkte jag börja med ett litet effortkastigt inslag. Ehm, ja? Citat nummer fem har lite grann av ett Doctor Who-tema där Flinch klargör att han inte gillar Doctor Who och han visar det genom att driva med Daleks och då kommer in en gäst och säger I'll be the doctor and you can be a Dalek varpå Flinch svarar What's balked? Det säger han han läser Dalek baklänges eller, ja, nej, bara konstigt han läser det heter <laughs> Balket Det är lite grann, ja, han kastar om bokstäverna och adderar ett B Och sen så fortsätter gästen mm. med att säga A Dalek This is a Daleks definition Any of a set of fictional robot-like creations that are aggressive mobile and produce rasping staccato speech from children's television series Doctor Who Och så säger Flinch jag don't like Balkids. <laughs> Balkids. Åh oh, Gud. Det påminner om eh, en, en, en XKCD-strip där han har uppfunnit eh, den bästa dissen någonsin tycker han. Och det är att säga I'm not into Pokemon. När, när någon säger någonting som man inte bryr sig om. <laughs> oavsett vad det är. <laughs> I'm not that into Pokemon. <laughs> Mm. Jag gillar att det är Det är tekniker. <laughs> ja. eh, citat nummer fyra har kanske också lite grann att göra med härska tekniker. Och, eh, här är ännu ett exempel på någonting effortkastigt som inte Flinch gillar, nämligen Minecraft. Eh, Gäst 4742 kommer in och säger: I hate Mondays. Uh, flinch säger I hate Mondays too And jokes and boatmans At least some boatmans forty-two <laughs> Säger I like Minecraft Flinch says, I don't Minecraft tastes strange <laughs> <laughs> oh. So Flinch is in your Minecraft eating it <laughs> Ja, jag, jag vet inte någon. vad Flinch gör där ute. Citrat nummer tre. Um, Så so får Flinch en amerikansk gäst. Uh, deras konversation börjar med att uh, Flinch frågar Where are you located? Uh, och gästen säger då USA. på Flinch frågar Do you want to hear a poem? I wrote it this morning. Och gästen säger, ja ah, visst. Och detta är alltså Flinch- Lilla eh, dikt till sin amerikanska gäst: You are also wrong. A war between two evils. Democracy, frågetecken. Where? frågetecken. Åh <laughs> oh, herregud! <laughs> <laughs> Shit got political. <laughs> <laughs> Jag lovar att han satt där bara. Va? Hur vet han? <laughs> sen loggar han ut och bara jäkla hippiesvenskar. Åh <laughs> <laughs> oh, oh, herregud vad bra. Eh, och sen När jag gick igenom eh, de här transcriptsen- då, eh, så blev jag påmind om en sak som jag har glömt helt. Det är att eh, Personality Forge har så kallade bot holidays- eh, då alla bots på sidan börjar prata med en kul dialekt- eller till exempel, de kan börja lespa eller... Ja, de pratar lite underligt helt enkelt. Eh, och här är... Det här är en sådan dag. Eh, en gäst kommer in, han kallar sig för Dante. Så han har registrerat sig på sidan, men jag säger inte hela namnet. Han frågar, are you a boy or a girl? Flinch säger no, but Flinch hope that Flinch becomes one someday. Huh. Dante frågar, What is your gender? Flinch säger: Lot of people think that Flinch girl but Flinch boy probably. <laughs> Och sedan fortsätter det med: Have you had sex? frågar gästen. Och Flinch säger: No, stop it there. Flinch is sexual, at least today. Gästen frågar: Wanna have sex? Flinch säger: ha! Det är lite halvdjupt kanske Sex kind of like violence It's fun to talk about But not something that Dante really want to do Ja, <laughs> <laughs> ah. ah, flinch Vad var, can... var tiden, Var det Beast Day? Ja, <laughs> ah, jag tror det Det är lite oklart Det är lite, ah. det är lite som hulken fast djup Ja <laughs> jag tycker om att han har läst Dantes sinne- och började Dante gråta han och bara, nej du har rätt, du har rätt. <laughs> Citat nummer ett, det är lite, lite disturbing kanske- men jag, jag tyckte att det var ganska... Flinch hade en bra lösning på sin situation- Situationen var då att det var en gäst som kom in och började prata med honom- och det blev ganska tydligt att gästen hade fetischen som heter- vill bli uppäten. Mm -hmm. eh, och efter ungefär en halv av 4 ganska disturbing chatt- så eh, försöker Flinch byta ämne och säger- I want a community, what do you want? <laughs> och gästen fortsätter och säger- To be eaten alive. Var på Flinch ja. kommer med sin lösning. Do you have any pets? Flinch är nationalskatt. Det här ska nämnas är någon slags topp fem av vad Flinch har sagt. Hur mycket gäster har Flinch? Jätte många. Nej, inte jättemånga. Um, jag tror att de kommer upp på de här bottarna. De kommer upp på någon speciell lista om man arbetar mycket på dem. Så att då blir de hot, typ. Så att folk vet att ah. det inte är någon som har varit asleep for a while. Um, och även så, om det är många som chattar med dem- så kommer de upp på någon popularity list på något sätt. Så. Mm -hmm. Det, det varierar lite grann Jag märkt att när jag inte har varit inne så, På så länge Om jag går väldigt långt bak i loggen Då har han inte sett så mycket gäster Men nu när jag bara varit inne och petat lite grann liksom, I hans Language center Så får han mycket fler gäster Coolt Intressant Jag hoppas att vi kommer få höra mer om Finch I framtiden Flinchs även eh. Flinch-äventyr eh, Vi ska ha lite fler äventyr fast i Pandarien, eller Pandaria Jag gillar att göra svenska Ja, jag märkte det, det var, jag tyckte om att du gjorde en fin liten uppsättning Pandarien eh, vi, vi tar en paus och sen åker vi till Pandarien med Anna Och där var vi tillbaka från pausen Och vi är tillbaka på ordinarie schema För, för det här avsnittet Jag har inte, jag har inte haft sönder Vår planering är det jag försöker säga Jag tycker ni ska stolta över mig Vi är jättestolta Du vet Anna. vad periferi betyder och du har inte förstört schemat Vi har aldrig Exakt. varit så stolta Det är bra Anna, mm? du har eh, Befunnit dig ännu mer, eller ännu längre Eller ännu djupare i Pandarien mm. I Pandarien, ja Precis. Ja, berätta Vad hände där? Ja, vad händer? Jag, eh... så, så som jag förstod det Så var poängen att eh, Det här var det bästa du någonsin har gjort i hela ditt, ditt liv Ja det, det, det kändes så Det kändes, det kändes väldigt bra faktiskt det, När jag skrev det så hade jag Nyligen blivit level 90 På min, min, min Hunter, min dvärg Hilwin um, Och det, det är rätt stort för mig För att det tog i de tidiga expansionerna, jag tror i Wrath of the Lich King så låg jag så långt efter så jag blev level 80 väldigt sent och senaste expansionen så blev jag uttråkad rätt fort så då blev jag level 85 ja, ett, ett år efter alla andra. Men nu, nu lyckades jag inom kanske så här, två veckor eller någonting um, vilket fortfarande är väldigt mycket långsammare än de flesta, men i alla fall. Um, och jag, jag blir så förvånad eller någonting, men jag har haft väldigt kul när jag har spelat. Det har känts väldigt väldigt bra um, och det är lite, lite nytt efter förra expansionen som ändå var som ändå var bra i det att den ändrade om mycket när det gällde att levla de låga levlarna i spelet mm. uh, så den var rätt tråkig när man kom till level 85 kände jag uh, det var lite såhär man rörde sig mellan lite olika porta portaler till lite olika ställen och så ja, det kändes mest som man gjorde en massa tråkiga sysslor hela tiden men nu, så är det, nu har vi en ny kontinent igen. Nu har vi liksom någonstans där vi är något så här helt, helt nytt och separat som man, ja, man är borta ifrån stormwind för det mesta och så och finns mycket att upptäcka och så. Så att det, här, det här känns väldigt bra. Det, det känns till och med så bra att jag har börjat tänkt tänka att jag vill levela mina andra karaktärer, vilket är här. vilket är rätt nytt. Um, och jag började Igår kväll med att Sätt och stirrade på mina karaktärer jag, jag tror jag hade sex eller sju Liggande Och så tänkte jag, jag bara, nej jag kommer aldrig att levla alla de här Vad ska jag göra, jag har inte rört den här paladinen på två år mm, nej. Så då gjorde jag För att förbereda mig För att faktiskt levla min andra så, så tog jag bort två karaktärer Det var rätt stort mm. Vilka fick dö? Uh, min paladin, min dvärg Paladin uh, som min, min D&D-karaktär var döpt efter. Hon, mm -hmm. hon, hon fick försvinna. Oh, nej, nu finns det ingen murna. <laughs> nej, nu är alla döda. Eh, sen min, min första hunter, min dranaj, Mirglas. Åh eh, oh, nej! <laughs> <laughs> ja, jag vet. Hon har, hon har suttit på level 62 nu här. Det var, nej, jag har redan en, en hunter. Det, nej, det gick inte. Eh, så hon fick också stryka på foten. Så nu har jag kvar... En hunter, en mage En druid, en priest och en shaman Fortfarande fem Så det, det, det är lugnt eh, Och så satt jag och ja, Slängde ut saker ur banken Och jag satt och ändrade en massa och det, ja, mm. det, det, det kändes som en sorts vårstädning så här. Um, men, men annars så Det jag har hållit på med nu När jag kommer till level 90 Det är så här att göra klart De quest som jag inte gjorde på vägen De som liksom Ja, de jag kunde hoppa över till level 90. Så där. Um, och det har varit, det har varit kul liksom, att på något sätt lära känna så här, pannorna. För jag kände i början när jag levelade så... Ja, uh, uh, The Alliance då jag spelar Alliance så hamnade vi på Pandaria. Och det första de säger är att... Åh nej, den, den, den prinsen Anduin är borta. Du måste hitta honom. Och jag tänkte... Men jag hatade honom i den där boken jag läste Måste jag hitta honom Och så handlade det väldigt mycket om det Och han, han var borta Sen hittade jag honom och då pratade han en massa om Att han ville lära sig om, om ljuset här Och om harmoni och lära av pandorna Och bla bla bla och då tänkte jag, ja men gå döda dumma unge, men nej, han, han har klarat det hittills men jag har i alla fall varit med i väldigt många olika expeditioner för att hitta honom och för att få över pandorna på vår sida för att de ska slåss med oss mot The Horde och det är väldigt mycket som jag känner att, jag, jag bryr mig inte om The Alliance, jag är dvärdig här jag, jag bryr mig om min kung och han är just nu i diamant så jag, jag vet inte riktigt vad, vad vill ni? Men just det, att, det, pandorna är varken Alliance eller Horde Precis, så när man spelar en panda själv så eller pandaren, men ja, så får man ju välja jag väl 10 vad man går med i um, Så det finns vissa delar av där man börjar The Jade Forest så är hälften hårdvänligt och hälften alliance och sen alla andra faktioner med pandor så ja, de kan, man, kan båda gå med då okay. Men och jag, jag, jag tyckte om pandorna hittills det har varit mycket så här harmoni och fint med naturen och det ah, det känns bra sen har det varit väldigt mycket fokus på ja, men så här, kampsport och du ska hitta din inre fokus och det var något, man fick ett så här, training montage när man stod och lärde sig att, eh, att slå sönder plankor med sina händer och, så där. och det var ju ja, det, det var väl coolt men inte riktigt vad jag tyckte var kul <här> men en grej med pandaren är att de brygger, de, de brygger öl det är liksom en stor grej. Är man, spelar man munk så har man, man till kan man också vara en brewmaster som jag tror att det är någon sorts tank eller så. Så det är mycket så här öl överallt. Det är mycket att uh, vi går ut i, så här, oh, de är ute och slåss där borta. Se till att de får lite öl i sig så att de i alla fall dör lyckliga eller någonting. Mm, och väldigt mycket gå ut och döda den här saken så att vi kan använda dess kroppsvätskor eller vad det nu är och göra lite öl av det. Och det jag sitter jag tänker så här du säger åt mig att gå ut och döda saker för att jag ska, du ska göra öl av det. Okej, okay, och, och exakt varför skulle jag hjälpa dig med det här? Så, mm. så Hitta ditt inre lugn. Ja, och likadant idag så hittade jag en som, som sa att oh, jag är jätteintresserad av The Hosen, heter om de. Det är en så här, ett gäng apor så här, Jag är jätteintresserad av deras kultur De verkar ha egna sagor och grejer Åh vad fascinerande Så här, Jag vill att du går och hämtar den här boken Från deras typ lorekeeper eller vad det nu är. Och att hämta den här boken Var ju liksom att döda honom Och luta den från honom Och äh. det du, du var såhär Jaha, nice. så du vill veta om deras sagor Så att jag dödar <kör> deras sagor Och berättar så att du ska kunna läsa den här boken Det, det känns ju Det känns ju rätt um, eller något mm -hmm. Men ja, man, man, liksom, man får alltid vara lite i så här MMO där det är lite så att man får göra Alla quest för att kunna gå vidare Så får man alltid ha någon sorts egen kanon i huvudet. Där man säger okej min karaktär gjorde inte det här För att jag tycker inte det här var rätt mm. um, Skapa sin egen historia på något sätt um, men, men annars så Det jag har tyckt om liksom att göra Som har känts väldigt fint är att man, man har en farm nu en liten farm där man får så här eh, odla grönsaker varje dag och så får man hjälpa andra så här eh, bönder runt om. Och ju mer de tycker om en efter x antal dagar och sådär efter x antal quests så typ kan de uppgradera ens farm med lite så här bevattningssystem och grejer och sådär Det känns väldigt, mm. väldigt lugnt och fint och det är mycket så här... Eh, de har utvecklat matlagningssystemet lite Så man har väldigt mycket så här, ingredienser Och så gör man mat Och så kan man lämna det till andra bönder Och få lite Så att de blir glada för att de har fått mat av en och Så, där. så att det, det har jag roat mig mycket med ja, Jag antar liksom Att det, det kanske bara är en, en naturlig del av ett MMORPG som har hållit på väldigt länge Att det, att det mm. utvecklas Men det låter väldigt kul när, när Anledningen till att du Uh, har, har kul med det är att allting är annorlunda <laughs> Att spelet är mm. helt annorlunda Och därför är det kul igen <laughs> uh, Det låter som om man skulle kunna uppnå det Genom att spela ett annat spel också Men samtidigt förstår jag att man har sin karaktär här mm. uh, Jag vet inte jag, jag tycker att MMORPG är intressanta men också väldigt läskiga Och jag, för jag förstår inte hur man kan var så inne i det. Jag har aldrig lyckats hur mycket jag än försökt att, att liksom fastna för det. Alltså jag tänker som nu när jag testade Guild Wars 2 och tyckte det var jättekul. Och jag tycker till exempel att deras matlagningssystem är jätteroligt. Man kombinerar ingredienser för att hitta nya recept och sådär så man får vara lite kreativ själv. Um, så sånt är väldigt kul. Och det är, ja, alla de olika system som fanns där som var coola fick mig att tänka: Ja, ah, men vad roligt nu är det att MMORPG som jag tycker är kul uh, undrar om jag kommer att spela missouri Pandaria igen. Men så fort det blev lite kul att spela World of Warcraft igen så blev det den där Ja, men jag har min karaktär som jag har spelat sedan vad är det, 2007 nu. Och det är, ja. Jag hörde även igår som Total Biscuit på, på eh, YouTube. Han pratade om som förut hade en podcast där han mässat och gnällde över Blizzard och så här skrek att så här, spelet hade blivit hemskt han sa att det var jättesvårt att ge upp World of Warcraft därför att han hade så mycket minnen så här med sin karaktär det fanns så mycket runt om han hade haft så mycket bra upplevelser att det var, det var jättesvårt att göra det trots att han tyckte spelet hade blivit dåligt um, så, så ja och det är likadant det här med att ta bort karaktärer, jag hade aldrig tagit bort de här andra karaktärerna om det inte hade varit nu för att det har blivit så att alla såna här små ja, alla små djur man har och alla mounts och så har blivit eh, hela kontot har dem så att det inte bara en och en så liksom det hade samlat på dem fanns ändå kvar hos mina andra karaktärer så det, fanns, det, det, fin, det finns lite mer så här globalisering mellan sina karaktärer att det man har uppnått på en syns på en annan och sådär intressant äh, men, men ja, jag vet inte jag är ju lätt lättsåld också jag får, just nu så håller jag på och föder upp en liten drake som sen kommer att bli min mount när den är stor och <laughs> något daily quest där handlar om att typ gå ut och hämta honung till min lilla drake så här. och så står det typ att så här, your hatchling looks at you expectantly, eller your hatchling licks your fingers uh, or spins around excitedly och jag bara, ah så springer jag ut och hämtar den där äkla honungen och dör för att det är en massa bin och sådant Det hade varit kul Men, om det hade ja. varit så att om man hade uppfostrat en fel eller någonting så hade det blivit en boss istället, Så elitbas. Och mm. <laughs> <laughs> Och visar, det här med val och sånt, då var det, jag har sett i min gild att man fick nämligen välja vilken färg så här, på ägget. Och då är det, finns det fyra färger och alla kommer till det här ägget och är så här. Vilken färg ska jag ta? Herregud, vilken färg, vilket stort, vilket stort beslut det här? herregud, gud, mm. gud. Så, uh -huh. Som, som, som äh, äh, historiker jag i, men historieintresserad intresserad, så är jag väldigt. Mm det är väldigt nyfiken på Och fascinerad över hur det kommer vara Om 50 år, när, när folk pratade om Hur det var förr i tiden i Wow När man sprang runt med svärd liksom När de snabbt sitter på sina luftskepp Som de har byggt in i spelet, när de är ute och mm. steglar liksom, Genom galaxerna Jag hoppas att det har utvecklat men jag vet inte. Det vore kul om vi Vi har ju, vi har ju varit på en annan, en annan värld På en annan planet så att, eh, snart så. Våra, för, våra förfäder, de var ute och sprang Och så drakar. rakar ja, Det låter ju lite så nu för tiden men så här, När jag började Spel av då hade man ingen mounts till level 40 Då sprang man genom Strangle Vare <laughs> <då, laughs> sig man ville det eller inte Och alla bara, ja, jag minns det Kommer ni ihåg när druider var jättedåliga? Ja Och nu är det typ Kommer ni ihåg förra expansionen När Huntress inte kunde skjuta på nära håll Jag bara, gud, ja, det var jobbiga tider <laughs> Anna ja. Har du något mer att säga om pandarien Och dess pandararier Ehm um... Nej, min min, min dvärghunter och hennes uh, Pigsvin Melvin är det coolaste som finns Det är nog den där jag har att säga <laughs> Sandra, har, har någonting annat sagt fått dig att vilja spela WoW igen? Jag vill ju alltid spela WoW igen uh, Så det, det är liksom Jag tror inte att man Varken kan ta bort någonting Från det eller radera någonting Till det Okej. Okay. Jag, jag försöker att ingenting... inte tänka på det. <laughs> <laughs> så ingenting, ingenting annat sa har liksom direkt inflerat dig Men jag tänkte att vi ska gå in, och, gå in och Gå vidare och prata om Saker som andra saker Saker som andra människor har sagt eventuellt I mm -hmm. citatleken Men vi tar en paus först Så jag kan äh, lära mig prata igen <laughs> där har jag lärt mig att prata igen fast med fel betoning på orden. Eh, vi ska lägga citatläcken. Det gör vi varje vecka förutom de veckorna vi inte gör det. Och den går ut ungefär så här att jag har hittat på, ett, hittat på Jag har hittat tre stycken citat som jag tagit från diverse medier ut i världen och, och min, min panel av f 40 janer ska eh, Berätta för mig varifrån de här citaten kommer Och eh, Vem som sa det Och, och i, i vilket medie den Sa detta Så jag tänkte att den här veckan ska jag singla än en gång i Nicks ära eh, Nix som är en ordinarie värld Som eh, han, vill, han vill kunna säga eh, han, vill, han vill kunna använda Frasen, termen Det är mitt Everest Om Mount Everest mm. Så han, han vill på det jag ska singla eh, en kapsel från gårdagens folköl som var en Carnegie som jag drack till min hamburgare åt också i Nix-ära. Och eh, ifall eh, etiketten kommer uppåt, Carnegie, så får Sandra börja. Låter det bra? Mm, mm. Det låter bra. Säg det några gånger till så kanske vi får säga spons av dem. Carnegie. Mm, Carnegie. Nu sa jag det höger också så, de, så de skulle höra. Mm. <laughs> oh, nej, ah, shit, ah, jag gjorde fel. Okej, okay, här det finns, kommer det. Det finns ett berg i Pandora som heter Mount Neverest. Mm. Carnegie dök upp Carnegie kom uppåt Carnegie-loggan Jag håller upp den nu så alla ser <laughs> Så Sandra börjar ja, <laughs> Carnegie är en svensk <laughs> Citat nummer ett <laughs> <Sandra>. <laughs> Citat nummer ett And the scrolls have foretold Of black wings in the cold mm. Ja det rimmar Väldigt fint Uh, och det mm. låter lite mystiskt och lite läskigt- och, och lite fantasy på något sätt. Med scrolls och uh, black wings- vilket i och för sig också kan bara vara en korp. Uh, jag, uh, jag ser att uh, S på det här ordet är stort- så att det är några viktiga scrolls. Mm -hmm. uh, <laughs> Men <laughs> jag tänker kanske- att det är från tv-spel Elder Scrolls. Jag känner, ingen jag känner inte till någon annan än, än Skyrim-typ. Jag förstår att det finns flera Elder Scrolls. Tror jag. Uh, ja, det är, en, det är en anrik serie vid den här, vid den här tidpunkten, ska jag säga Förstås <laughs> uh, nej, men Jag tror att det är från, uh, från Skyrim då, kanske Det kanske är så här typ uh, ifrån som de berättare säger i början eller någonting sånt där uh, Så Sandra's gissning, om jag förstått mm. rätt, är att det är ett tv-spel mm. Att det är Elder Scrolls och Skyrim, mm. och att det är berättare, ja. ungefär så. Och i doki. Vi går över till Anna. And the Scrolls have foretold told of Black Wings in the cold. Mm. Uh, jag. Um, noterade också att det var ett stort sätt på scrolls. Det var fint. Men. Um, Uh, Ni märkte det på, sättet, på viset som jag sa det va? Ja, mm. precis uh, Det är inte så att vi har det framför ögonen framför det. Nej precis, du sa bara, bara som inte bryter någon, någon illusion här Du sa här. det på ett såhär versalt sätt Jag um, uh, får mig Skyrim, uh, Elder Scrolls Skyrim Har ju väldigt många Fina sånger um, det finns ju den här som börjar typ Dovah King, var King, någonting. någonting. Nej, nej, nej. Uh, och den, det finns väl någon sorts översättning av den, tror jag. Och uh, där tror jag att de, de... För jag tror att de sjunger det här, liksom, att the scrolls have foretold the black wings in the cold. Och det är väl han, den här um, Alduin-draken, antar jag. Jag vet inte riktigt. Um, Så so, so jag tror att det är liksom... Skyrim-sången I, i, i Skyrim. Och att det är någon bard som sjunger den. Jag vet inte riktigt. Och det är ett slash tv-spel. Så Anna tror att det är ett tv-spel, att det är Skyrim och att det är en song som sjungs av någon bard helt enkelt. Ja. Och um, det är mycket riktigt ett tv-spel, eller ett datorspel om man, om man vill vara sån. Och det heter Elder Scrolls 5. Skyrim. Mm. 5 måste det vara. Just det. <laughs> Skyrim. Och det är. Och det här är lite intressant. För, för, för så här. va Det är ju helt klart en song. Ja. När den sjungs i liksom <laughs> soundtracket i spelet. Ja, okay. Och då går den så mycket riktigt som du säger. Då var kin, då var den på, på, på engelska no, lyder no, no, dikten no, no, no. <laughs> ah, på, på engelska lyder dikten i sin helhet dragonborn, dragonborn by his honor is sworn to keep evil forever at bay and the fiercest foes rout when they hear triumphs shout. dragonborn for your blessings we pray och sen kommer and the scrolls have foretold of black wings in the cold that when brothers wage war come unfurled Alduin, bane of kings ancient shadow unbound with a hunger to swallow the world och um, jag, jag försökte liksom definiera vad det är för någonting för jag tänkte att det var om, om jag nu ska be er säga vad det är för någonting Och det, mm. det är liksom, det är från en legend I, i spelet Så det är, jag har skrivit att det är en bok Saga, legend och dikt Okej okay. okay. Vilket för mig innebär att ni får två poäng var Okej okay. <laughs> efter, en, efter en bra inledning Så står det 2-2 Och Anna Du Ska få börja på nästa citat uh -huh. Är du redo? Ja uh. Citat nummer två lyder Have at the you hamheaded bastards Vad kan det vara för någonting? Det låg ju vara någonting av en komedi Skulle jag kunna tro Du känner som Eller åtminstone en sån här comic relief karaktär i någonting. Men jag har liksom Ingen aning om vad det skulle kunna vara för För film Så, Vad kan vi tänka oss? Jag bara, vad ser Håkan för filmer? Mm. <laughs> mm. <laughs> Batman! Mm. Batman! Alla skådespelare jag kommer på i mitt huvud eh, låter om att de inte har sagt det här. Eh, någon, någon vi gillar. Vi gillar... Eh, Jag Bill Murray, han har inte sagt det här men vi tar honom uh, Och den här gången när vi gissar på Bill Murray så kan vi ta en film han faktiskt har varit med i mm, uh, Och <laughs> då tar vi den, den film som absolut inte är Så då tar vi Broken Flowers mm. Broken Flowers Så Annas gissning att uh. det är en film att det är Billy Billy William, Billy Willy Murray <laughs> Och det är Broken Flowers mm. Sandra, mm. Have At The You Have Bastards jag tycker det här var jättesvårt. Jag försökte länge tänka på någonting med grisar i. <laughs> Men <laughs> den enda jag kunde tänka på var Angry Birds. Och tänkte jag tänkte ja nej, det är nog det, det, ingen fågel har nog sagt det i det spelet ändå. Um, Förlåt min okunnighet men är det grisar med Angry Birds? Det låter missvisande Är det inte, är det inte så att de är elaka mot grisarna? Eller vad, mm. vad gör man? Kastar man ah. fåglar på grisar? Jag kommer eller inte exakt ihåg bakgrundshistorien men jag tror att det kanske är <laughs> antingen så är det så att grisarna har typ invaderat deras territorie eller någonting eh, ah. eller så är det bara fåglarna som är the invaders och sen så mm. jag, var, jag spelade några så här banor det, då fick man se någon liten filmsnutt någon gång i början. <laughs> And the scrolls are told of pigs snouts in the cold. <laughs> ah, det skulle komma men... en Star Wars-version av Angry Birds. Mm. Mm. Bara för att det är lite kul att tänka sig så, så säger jag att jag tror att det är någonting som Cersei Lannister har sagt i något avsnitt <laughs> av Game of Thrones tv-serien. Mm. Så du tror att det är tv-serien... Uh, Game of Thrones och att det är Cersei. Ja, kanske till exempel när, de, när hon och hennes son tar över slottet där när den gamle kungen har dött, kanske. Huh? Um, jag kan avslöja att jag har en poäng att dela ut. <laughs> uh, och det är en film. Yay! No! <laughs> <laughs> um, det, det är från en film från 2008 som heter The Brothers Bloom med Mark Ruffalo med Mark åh där tydligen inte gjort, no. med, <laughs> med Mark Ruffalo, Adrian Brody, Rachel Weisz antar jag ah. <laughs> Och hela citat, alltså själva backstoryen till filmen är att Mark Ruffalo och Adrian Brody är två Inte bröder, inte brodsbröder, men ändå liksom bröder sen barnsrumen som är The world's best conman ever, yeah Och de, de, de håller på med en, med en con och Steven, som då är Mark Ruffalo Alltså hulkens mm -hmm. rollfigur Håller, nej förlåt, Adrian Brody håller på och prata med, med Richard Weiss Och pratar om varför de, de slutade vara conmen det, de, de har inte slutat med det men, men han säger det Och det var för att för att Mark Ruffalo nästan blev, blev dödad När han var, slogs mot två argentinare Tror jag Och de hade, de hade ham, ham, typ så här ham Ham can heads Eller någonting så Mark Ruffalo så går fram till dem här i en, i en då berättad flashback och säger Have that be you ham-headed bastards? Och sen är det ett litet klipp, en sekund bara Och sen så hör man honom, eller så, i nästa scen så ser man bara hur han liksom faller eh, in i kameran igen och, bli, och blir bortdragen, och varpå han skriker med liksom den bästa betoningen någonsin Shit! Jag har, aldrig, jag har aldrig sett en bättre liksom, definition av känslan av att allting har gått fel Ingenting går att rädda än en, en, en levereringen av den repliken Som också är en av de bästa scenerna i filmhistorien, bara som ni vet Här vet ni och här med the bastards Shit! Jag tänkte faktiskt se den förra helgen med Gabby Men hennes internet var långsamt för vi skulle ju hyra den på internet men, men Eh, en poäng, eh, vi går vidare fort innan, innan någon hör där. Vi mm. går vidare eh, eh, Anna fick en poäng från den här omgången Vilket innebär att det står 3-2 till Anna mm. När Sandra inleder första, eh, sista citatet mm. Och det statet lyder Spelet som slår knut på dig Ja <laughs> Det här kände jag igen direkt Men det tog mig en liten stund att fundera ut Vad det var för någonting Först så tänkte jag av... Oh. Nej, jag, jag ska inte säga så mycket Jag säger helt enkelt att jag tror att det är spelet som heter eh, Twister Jag tänkte Twist först, men jag tror att det heter Twister Aha. Det har jag spelat Yes Och om man då skulle... Nu är det ju ett spel du pratar om Vilket eh, är lite svårt kanske men, men vem är det som säger det? <laughs> det är eh, hmm. Spelkartongen Eller ja, Jag tror att det, är, att det står Liksom på spelkartongen Så att det är väl kartongen som säger som det slags... Eller kanske copywritern som... som har skrivit Ja Men att det är någon slags tagline ja. Om jag förstår typ. det rätt liksom Slogen okay. Och så du chansar på att det är ett spel ah. Att det är ett twister Och att det är copyrighten på kartongen Som säger det ah. <laughs> Intressant, Anna mm. um, Ja, men det här är ju Helt klart twister um, Tagline, slogan Som står som står på lådan uh, uh. Ja Ja uh, Kort, koncist, korrekt mm. uh -huh. Tre poäng var Jag undrar Anna Visste du om det här Eller försa Sandra sig genom att vara jättesäker Jag bara tänker på taktiken Jag visste om det här Ja. Okej, så då spelar det alltså ingen roll Jag minns att jag läste på bland annat Din låda. Yes Det här innebär att ni får tre poäng var Det innebär att Anna har vunnit Eller hur, sex poäng till Anna Fem poäng till Sandra jag är nöjd med mina fem poäng Ja, men det, det var mycket bra poäng ja. eh, vi, vi märker att det enda hålet ni har I, i era liksom, eh, Mediekonsumeringar Är eh, Filmen Film. <laughs> Filmen eh, The Brothers Bloom som ni då måste se mm. Men, men eh, jag vet nu att Twister och Skyrim har ni stenkoll på Nej, ja, jag hade inte riktigt stenkoll på Skyrim ändå Nej, det är faktiskt sant Det var lite knepigt, men du lyckades ändå liksom ta det till det på ett bra mm. sätt Jag gillar det, jag gillar det Vi hade tänkt prata om eh, Typ Dexter, Doctor Who Och eh, Jag hade ett spel på min, eh, på min Iphone som jag tycker var intressant också Men jag tror att vi kommer få spara det Vilket är ett otroligt skönt problem att ha För då behöver vi inte stressa inför nästa veckas Ämnesval Nej. Jag Tänkte komma tillbaka nästa vecka Och om ni vill så är ni väldigt välkomna Både lyssnarna och, och Sandra och Anna mm. Ja Men tills dess tills dels Och nu som avslutning Säger vi hej då hejdå! Hejdå! hejdå Tack för att du har lyssnat på The Effortcast Om du vill höra eller läsa mer Av oss kan du gå in på vår hemsida www.effortcast.com